الرحمن الرحيم باب مولات مولات وفت اليتيم يتيم سر نرمي کول والبنات ود سر سرا يتيم ضعيف و كمزور له لقم کمزوري وَسَالِ رِضْعَفَتِي او دټولو کمزورو شرار ولمساکين او دمشکینانو شرار ولمنکشيرين او دظلماتو شرار کمزوري دي په تکلیفونو پریشانو دي وَالْإِحْسَانِ لَهُمْ أَوْدُ دْوِ, دو سَرَا إِحْسَانْ كُلُ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِم أَوْدْ جِ سَرَا مِينَا كُول وَالتَّوَاضُعِ مَا هُمَا جَزِكُ لُ دْوِ, دو سَرَا وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لَهُمْ أَوْرَا خَتَقُول دَوَجَرْد دو دو دِفَارَا قال الله تعالى فرمایلی دی اللہ تعالی چې او چدې واخ فز راخ کتا کا جناح یعنی مسلمانانو سره فقط کا د وسر نرمیو کا وقال تعالى او فرمائلی دی اللہ تعالی چلوی دے واسبر او صبرناکو گرز و اخبران مع الَّذینا دهغ کسان و سرا يدعون ربهم خپل لخبر رب بالغدات سهر والعشی یوم آزگر یریدون وجھہم اراد دل ریدی د وجہی د الله ولا تدع عینک عنہم و عدن لستر گستاد دینا پردا سیحال کی تريد زینت الحیات الدنيا چې را دل ریتا سود زیند ژوند دنیا وقالت على الله فرمایلی دی فام ملیتی ما فلا تقهر رچ یتیمنے ن ظلم کما و وام السائل ا سوال کوم کنے فلا تن هر نمی رطا وقال تعالى الله فرمایلی دی ارایت الذی آیاتہ قتل لیا کا شکریبو ب الدین چه ته رو نسبت کوي رز د قیامت تا فذلک الذی دا کس دی يدع الیتیم ولا يحد عتي جن ورك يا لا تعامل المسكين فتوام ده غریبانی وان صادب نبي وقاس رضي الله تعالى عنه قال يفرماي كننا من النبي صلى الله عليه واله ایموند نبی کریم علیہ السلام سرو ستت نفر انشپکسان فقال المشرکونان ومشرکان ویلیو لین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ السلام تغطر دخاولائے وشڑ داکسان تاغ غربانان نیلا اجتریون علینا چی دئی زڑور نشی پمونگا و کن تو ما آنز و ابن مسعود ابن مسعود و رجل من حزیل آیا سڑید حزیل قبلینا و بلال و رجلان و بلال رضی نو آیا دو سڑی و لستو سمیه ما چنیمش داغی نمون و فوقاف في نفس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واق يشو पोजړو در رسول الله صلى الله عليه وسلم کی ماشاء الله عاجز ده الله خو شيو ان يقعد حواكيشي نفسه نا غیدا سوچ کړه او دی خبره ته دا خو خپل مرګ وی او د عام کافر کی ایمان را اړي دی بم دا میشا عذاب نه بچي نو الله دا یا ترویګلو فالحمد لله تعالی ولا تطرد الذين مشره حبيبها کا سام د خپل مجلس مبارکنا یادعون ربهم راب لیغیق رب الغدات والعشیس روما زگر یریدون وجهه او اراد لیغید وجهید ان لا رواه مسلم وعن بی حبیرت عائد ابن عمر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ و هو من اہل بیعت الردوانی او داد اہل دبیعت الردوانی رضی اللہ تعالی عنہ انہا با سفیانا با سفیانا تار اغلی و پسلمانا و سعیبا و بلال رضی اللہ انہم بانی فینا فرندیس پکسانو کناسو او دی راغليو او صلحه تازقولا صلح ما تھکليوا صلح هجيبيا فقالو ندي صحابه کرام ما قز السيوف الله خرون نيو تردللا من عدو الله دي دشمن الله لم اقزها غز دراني وددي ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دئ ته وی او تقولون هذا اته سداسی سخت خمری کوي ل شیخ قریش د پار دیو شیخ او سردار د شیخ او سید قریشو فات نبی صلی الله علیه و علی وسلم نبی رحم السلام تراغلو فاخبره هوول خبرې ورکړ ف قاله د اللهبي وګوب ک رګن لانو تهوي یا باب کارلهلهکه اغ دوبه ته هم کېد شي تع د غریبانان صاحبه غ س کړي وي رینکونته غ دوب ته لقد د اغ دوب ته رتاب ق <تصفح> فاتاهم نابو بکر رضی اللہ عنہ دویتر آلیو فقالوی ایخوات آئیز مارونو اگ دوبتو کم ماخو یو خبرکڑو آیا تاسو میں غصہ کئی پاغی کنا قالو دیوی لانا یغفر اللہ لکا یا خیار بخن دیو کی اللہ تاتا ایز منگرورا رواہ مسلم رحمہ الله تعالی قوله ما اخذها اي لم تستوف حقها منه ليخ قل الحق دي دنا پورا كنه او قول يا اخيا تر ويا بفتح الهمزه وكسر الخاء وتخفيف الياء يا يعني فتح د وشی کسرل خاصو یا پک مخویا اخیو او ریوارش په زمید هم لري سرا او فتح د خادا او تجدید لےایا او خیا یعنی یا اخی یا اخی دواړه خبرې دي لګره غریبانا نو مسلمانان او سقول دمر خطرناک ني چې دای په ناراض گئی الله ناراض کیږي او داغه حدیث دې دا الله حبیب وای چې الله رب العزت وای من عادلی ولیا فقد اعنتوه بالحرب سوق چې زما د اولیا او سره دشمنی کوي زما ورته اعلان جنگ دې د دې حدیث راوی عائشہ رضی الله تعالی عنہ او دد کونیرا ابو حبیب د د کو نيا دا <coughs> او نوم د دو عايز دوالد نومه د امر د پصله او دیبیه کمد الله د حبیب سر او بیات الرضوان کی موده په بصره کې ابادو او د یزید په زمانہ کې په بصره کې او فاتشه او د جنازه کړې وې د وصیت کړو چې محمد ابو برزر رضی الله ان هو جنازه وکي یو کداغه وخت گورنر او د بیت الله وی شه دی را باندې شرط جنازه وکي نو ددا سی وصیت کړو چې ما باندې دې دہی جنازه وکي دالوې جلیل القدر صحابي ده عدت موزنی زکوی چې دا منصوب دی موزینا قبيله تا ده د ذنا تقریبا و دنا و احادیس منقولی و احادیس د دي صحابین سدی منقولی وان صالح ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا ز وكافل او چې څوک دی یتيم پالنا اوپر ورش کئ فل جنته ها عذاب جنت کی بداد شيو واشارب السبابتي اشاره کړو په سبا بابا په درمیا نه غوته سرا تا دوار غوږی مخامخ کی او فرجب انهما او د دوار په منس کی کلاو ال روستو د یتیم پرورښت د مرلوی شعر او یتیم غریب دې مسكين دې زویف دې د ذمر قریبی علا قوی په جنت کې داغ غچا ده الله ز حبیب سرا ده لقد دعاړو غوتو په منځ کې څومره فاصله رواه البخاري وكافل اليتيم شاث و يلقى بمموره چا غولاډ وی د پاره د کارونو شمول د یتیم وانبي هو رهرت رضي الله تعالی عنہ قال قالها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کافل اليتيم پروريش کوم کې دي تیم له چد د پاره اول غیری هی یاد بلچاد پاری انا غاز از و هوا و غا کہا تینی داسی بیو پا جنت کی و آشار راوی شارکل و راوی اغمالک مالک ابن آنس رضی اللہ عنہ دے بیس سبابت والاستواب پا مصبحاو پا دی درمیان گتبانی رواہ مسلمن وقوله صلى الله عليه واله و او دا قول د نبی السلام اليتيم له او لغيري شرى اليتيم د دیو کده بل چاوي معنا دا وا قریبو او الاجنبي منه د تنجدی وی رشتداریه قریب بسنګه مثلو ان مثلو ان پر مثل ان تک فله هو مورې کفالتتو کې خپل بچې د ییم پاتې د دغه پرورې شوکو جددو یادنی کو او خوو یارورو رورو میاد لا او بل سکرشتهدار من قابتې د خپل والوونه والله عالم نو یم ک خپل وي که پر دیوي چای پرورې شوکو ده الله حبيب په جنت کې د ځان انصار د غونګي رہی ذمہواری ورتاغستی وانحو او دغه صحابي ابو هرره رضی الله عنه نور روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم فرمایلی دي ليس المسكين والذي ند الغریب ومسكنا ترده والتمرته چې واپس کې اغله رکھے جره وتمرته هالي دو کې واللهلقکومت واللو واللوکومت او نو مکناغ دی چې پسسکې غ له و نوړی یا دوړي ان عمل مکینو الذي یا تعاففو غریبه مکن خواغ دی چې هغه پاک دا منوي د سوال نه بچ کوي پراییت کې راغلی په صحنو کېلی سر مکی ل غری به فال الناس چه ده سوال د پارا گرزی پخن کو تردو واللقمتو واللقمتان واپس کئی دل ریو رنی یادوا والتمرتو والتمرتان یو کجور ریادوا ولیکن المسکینہ لیکن غریب ومسکینہ اکس دے لا یجی دو غنن نمومی دے مالداری یغنی ہی چرا مالداری دل رب سکی پروا پرواکی ولا یفه نوبي او نه د د د فې پته لږي فاته سو د قولی چې په د خیرکړی شي ولاقوممون نودرېږي فیس اللو الناس چې د خلکو نه سوالو کې خلکو ت کې. وان هو ددغه ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان هو روايت ته جنبي صلى الله عليه واله وسلم فرمائي يا ساعي على الارملتي اخرج كون كه على على الارملتي ا فكون ذنانو اوہ سلکہ ارمیلہ محتاج او ار و کمزور و خلقو توائی اوہ ارمیلہ کنڈ خزی توائی چخاون دی منوی یا تلاک ورکنے اغمال لگون کے پا کنڈو پا محتاجو بی اسرے و خلق والمسکینو پا غریب دا سنگنے کل مجاہد فی سبیل اللہ بشاند jihad ko unki deda la la rakhi awaramil garib us khuzutam wai garib us sharuutam wai muhtaj di faqir ni padai sukmal lagai dada sid dilak suk chid allah la rak او زګمان کو مقالوي والکل کا یلدي پهشان د ولاړهه کس چې بعدت ته ولاړوي لا یفتو چې س نه کوي وکس یلله لا یفترو پهشان دررو جدارغه چې غکوجه کوي نه لکه ټولله شپه او ور د ورې رووج ده او د شپې ولاړ شپه ورې بعدت کوي. شوک چې د کوډو بیا سر خلکو د پاه منېتل و دو تباله دومره هجر ورکئی متفقن ف وعنه و انه د دغه بوخره رضي الله تعالی انه روایت چه نبی عليه الصلاۃ والسلام فرمایلی شر الطاعمنا کار پخرا کو پي تعامل وليما تعمدو ني ميل يمنعها من كيد دين مياتيها ار اشوق چور ترازي غريب ده شي تمنا شوق چ هغه د دې راتلو نه انکار کي اغلب وخت نيشه تمره مال <سؤال> او دولت ني وملم يجيب الدعوه <سؤال> چا چی دعوت قبول <سؤال> نکو چا ور دعوت ورکو او باغي کي خلاف شريعت کارنو فقد عصى الله <سؤال> ورسوله نو بي شک د الله او د الله <سؤال> د رسول <سؤال> صلى الله عليه وسلم نا فرمانيو کا روىه مسلمون وفي روايات في الصحيح ہے په روايت دي صحيح هي نو کړي ابو هريره رضي الله عنه فرمایي به صدع متعاملو وليما بدت ثان ثام ذو ليمه يودايله هل اغنياو راول لشد دي تمال او فقیران پر خديشي وانان سن رضي الله تعالى ان هو النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من عال جاريتين دال حبيب فرمائي يا چ پرورشو کود دوونو حتى تبلغوا اثر دي چې بالغ شوي ځای وبالقيامه را رسیدي فرست د قیامت انا وهو كهاتيني ذا وغبد دي جو غتو انتي و, و او غتي بي و سکي او جاريته مراد بنتني لنلي ګم مسلمان چې د دوو لونو پرورې شو او هغه پیدائش بدونو غنونو ايته دینو خو لو تر دې چې غې شوي نو دی او د الله پیغمبر به جنت کې اوځي ی دی په لګري د یتیم بارکه دو بغثینی اولې خو کلاوي او او د دوو لونو بارکه ګثیونی خدا په واسه وي آب غاوون دی وی خولګ ما مولي لری بې او دی بगावون دی وی خو بالکل جخ غاوون کې بې مشري خان او پلور بد ګنل دا عادت په مسلمانانو کې دی لدايا وازمائش دې چې دې صبر او کو یو انعام دې او دلونو پروارشي وک لوله ماول کدي کې او حکمت و دا پر ورشو کینو بازی بچی و د بچو پروا شوې نو بعضې بچې کور کې پاتې شي او د موره پلار خدمت کوي د لور پر ورشې او کو دا خوبل کور ته لاړه شي د دی کې پلار ته دد د والی نه پسفادم نی ده دا بل کور ته لاړه. دا الله حبيب دي ديږي غوته ملاو کي او دا درميا نا ور سره غتو باني اشاره کا دواړه غثي او زه کي ورا غمخ کي کي جدا و او دي کي دواړه غثي او زه کي وضم اصحابو ذیک اداغي فضیلته پس ذکر کو باز کذا سیم راغلی منع علی بن ثنین اوختین او خالتين او جدتين او عماتین فهو معیه فی الجنت کحاتین مسند احمد کذا سے حدیث دے چا چې پرواې شوکو د دووننو یا د دو خوندو اللونو طب بیا شو او ش فقطت خو بلکل پرور بې لږي پرواري شوکو د دونو د دو خوندو یا د دوو ماسیگانو یا د دو نیگانو یا د دوو په نو د به جنت کې ما سره داسې وي او د الله حبيب په دې دوو غوټو اشارو کا وانا اش تر الله تعالی انھا قال الدخلت علی امراتون را دم نشو په ماو زنانا او ما حبو محبن دي سر دلونوي دلون ور سره لھا چې د دې ویتصلوا سلو سوال کول فلم تجنن نشان وینومندو ما سره شې غیره تمرتن واحده تل او دی وی کجورینا فاتوهه حایه هم را کجور دی تور کا فقسمت هاب بنتیا دیدایو کجور د نو پمنس کی تقسیم کا ولم منها او دیت سن مقامت بیا پورتا شوادا فکر مسکنا فخرجتو وطا فدخل النبي صلی الله عليه وآلہ وسلم علینا تا حبيب حبیب ممترادا نشوب فا اخبرتو ماول خبرورک فقالوی منو بتولیا من ها ده البنات بشین سوکچے مبتلاک ریش و امتحان پیوک ریشود دیلونو نفسشیم فاحسن الذين نوى تسري خير احسان او خيغلو کا قلنا له سترم من النار دا بشی د پار پر د اردو جهنم نہ متفق علیه دی حدیث کيم ګوره ترغیب دے د ننونو د پالنی د خوینو لارنګي کله نیا غریبوي کله ماسی به اسريوي کله پپو به اسريدا اته صبري ګور په بازي پپو غا نه خيرونه غاړي ريرونه ورته برهنه ورکه ني پالنه که بازي ماسي غا نه در په درګري بازي ني آغان نه در په درګري او د خين دو مسله خډير ادا دلونو مسلم ډير ادا عائشه ت رضی الله تعالی انھا دوم المؤمنین عائشی صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت سے قالت بی فرمائی یاتنی مسکینہ طراغلی و مات یوغری بجنانا تحمل ابنتنی ارا پور تکلی ودولونا دولون مور سروی اوله ددي د پاهوي فتمتوه خللاسه تمراتل ما ورته درې کجرې ورکړوي فتوت کوله واحد د تم من هم تمتن ورکيوهوهر یو ددي دوه اړو ته و ی ک جووراب و فېله في تمتن یو کجرړ خوليله پورته کلې تهکوله ها نایی زر اخپلی کجوریو خوڑی فستتعمت ها نو طلب دتو آموکو ددین ابنتاها غلونو ددی فشقت تمرتا نو دی نیمک کجورا غکانت توریدو چی ودا چی رادی لرلان تاکولاها چی دی لرلان تاکولاها چی وی خوری دی لرلان بینهما ددی دوارو لنو پا منسکینی مکا فا مالد دی دیشان په تاجب کې واچولو فذكرت الذینوا مازکرو خدا غا کار صنع چې دی, <تصفح> <تصفح> <تصفح> <مالد> دی زنانې کړی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تا فقال الله حبیب ان الله قد او جله هابيحل جننا اللهې مور ته پهې جننت واجبب کوو او اعته قهابي هااب النار یادپې دور نه ازاده کاګه د خپله ولا تربیت دومره لوي اجر لريب د خپلهلا تربیت او دای سره خېګړه دمرلویه جنری وانبي شوره خويلد ابن عمرو الخزائی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبي فرمایلی اللهم يا الله اني جو حق ضعيفين اینی او حر جو زیاریگم او پیوسکو مگونا او یرا ورکوم د حق ده دو کمزورونا الیتیم والمرحا یو یتیم ده یو زناننا امیشه ده پارگوره یتیم سرم خلق ظلم کئی پا مال و جیدا ده قبضو کی او خز مال و دولتم خلق کابو کی اغیل برخن ورکئی حدیثٌ حسنٌ رواحٌ نسایو بیسنا دین جایدٍ پسند دی جاید سرا او مانا دو احر جو صدا علی کل حرج زپی و سکوم گنا و هو الاسم حرج گناتوی بمندویا حقهما حرق چاپوری چی دی, دی دوارو حق زائقو او حضر من ذالک تحزیراً بلیغاً یرا ور کوم دې دینا یرا سختا وازجر وانھا زجرن اکیدا رټنه کوم دې دینا رټنه مضبوطا وګوره زنا نو تدای د حق د ورکو لو تاکي دیو دا ابو شریح سوق دې ګر د دنم دې د پنوم کې اختلاف با دی خویل دوئی او کنی دا بو شرح دے پا زیات مشهور مشور د دے دا فتح دا مکی مسلمان شوئے او دے د مکی پا فتح کی مشوری کو د دا سخاوت دیر مشورو د اعلان کړه او چې زما د او خانود ګډو بيزو پي اود دې غړې چې د چا خوخی بي اجازه دې دی خري لوی د سہاوت خاور تو اذن ویشل روایتونه نقللی سوره ديبو مدينه مو نو ورکه وفات شوي دي خزائی اور تزکی منسوب دے خزا قبیله تا دے منسوب دے خزا قبیله 40 حدیث د د نبی کریم علیہ السلام نمنقونی او دیر لوی د صحابه وندو دیر لوی صحابتو پد کی وان موسی بن سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالیهما او ور حدیث کی اغالفاستر شلاو دا مصحب ابن سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہمان روایت تین دا مبارک جلیل القدر صحابی فرمائی قال رعا سعد وی قتل سعد رضی اللہ عنہم محسوسو لی چد دا پار غروالد علی من دون اپاغچا چد نکت دی نبی علیه السلام ورته فرمائل توجه مودا حل تنصرونا و ترزقونا تاسو سر مدد نشی که او تاسو لرزق نشی در که دے اللہ بدعفائکم مگرد دی کمزور خلق دو تا سولا خود دوی وجه نسكي رزق درکي ديشي رواه البخاري هاكذا مرسلا فاينما سبب نسات تابعي ورواه الحافظ ابو بکر ابو بکر البرقاني رحمه الله في صحيح متصلا اغيکي حديث متصل و مرفود ان موسی بن نبیه رضی الله عنه په یو حدیث کې د الفاظم راغلي دي وايي انما نشر الله هذه الامه بدعيفها لا مدد دی امت سرد کمزور او د وجنوی ای به دعوتهم د کمزور او په دعا او صلواتهم دای په موج اخلاص ایم نه په اخلاص مزرني واخ گور اسړې وای چیرې دا واړو واړو بچی په ما بوجتن حدیث دا وای جنا دی مشر تو ته خود غناہوں د وجنه د رزق ور کوله قابلیتني دا خود ني ما شمعانو زه يفانو د وجنه ملاويي کلف کور کدا سينه مازور اولاد ده بډا فلاردې بډای موردا ندا بچو اې دما پسر ډېر بوج, وی نا بوج نا دی وینا بوج نه دې ته دای د دا وجنه در فرضک ملاويي انما تنصورونا و ترزقونا بزعفائكم ده دی کمزورو دو وجنتا ست دارزک ملاویگی وان بی الدرداء و ایمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایداب الدرداء نمدع و ایمیر ګونېدا بوذردا او دې په د خزرج قبېلې د خاندان نو د شورو کې تجارت کونو بیا هغه تجارتم پری خو دې غزوه بدر پوری مسلمان شوه نو د خودنا پس پټولو غزواتو کې شریک او د عمر رضی الله نو په زمانہ کې د د مشق اول اول تد درس مشهور حلقوا ويوزل د طالبان شمیر کړي شول نشپار سوت لبام وجودو درس حدیث کې تاړه راجزی او تواضع والا شخص او ډیره میهمان نوازی او پکې دے پدو دیرشم هجری کې وفات دے یو سل یو کمتیا احادیث د دینه منقولې نا سورہ یو سل یو کمتیا احادیث ددن من خونلی او دا دیرلوی شاہنوال صحابی نے او دے پا دیمشق دفن نے دے فرمائی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وآلی وآلی وآلی وآلی وآلی وَإِمَا أُولَتَ وَإِفَقَمْزُورُكِ اِبْغُونِ اَدْدْوَافَا اِبْغُونِ اُولَتَ وَإِمَا أَفَقَمْزُورُكِ بعض روایاتو کی دفی لفظم را اِبْغُونِ فِي الدُوَافَا ما کمزورو خلقو کیو لطوئی یو حدیث کی وعدہ سے الفاظ مراغنینی ایبغونی ایبغونی لدعفا مالد کمزورو خلقو تالا شکئی اید بی اسری کمزورو بی وسو دعا کبلیگی این نماتون شورونا و ترزقونا بذعفائکم تاو شربدت کی دیشی او تا شو ترزق در کی دیشی ددی کمزور و دو دوجنا رواه ابو دعود بیشنادن جیدین وګور کمزور و خلق سرا ناس تا دایسلام محبت دې دعاګاني په دې کار رواني بیا سری خلک دې کمزوری دي وصلی الله تعالی اللہ خیر خلق محمد